Anturum salamallar ən böyük təqvallı olmağa çağıram. Allah Subhanahu taala kitab yollayıb qurani yollayan kitabın adı dəlailə tələb dəl edir ki, onu oxumaq lazımdır. Bu orduların lançalanmadır. Məxluq deyil. Bu lançalananı da oxumaq sadə televizidə Və ya tələfüzlə də kifayətlənmək düzgün deyil. İnsan gələk müsələman çalışmalıdır ki, Allahın çalanının başı düşə. Lakin, o dəməkdir ki, kim ərəbcə bilisə başı düşsə, onunla da kifayətlənir. Xeyr, gələk fikirləşəsən o ayələr barədə. Ondan fayda götürəsən. Çünki oxuyan, peşidən, ondan faydalanmalıdır. O adam ki, oxuyur, və eşidir faydalanmırsa o özünə müraciət eləyə bilməsin. Ona görə Allah Subhanahu taala li zikra limen kana qalbun aw alqa aw alqa asma'a wa huwa shahid." Qəsr şoptekinin <gülüyor> caya. Allah Subhanahu bu buyurur ki, şübhətis ki bunda qəlb, yəni ağıl sahibi yaxud hazır hazır olub qulaq asan kimsə üçün övrə nəsiyyət vardır. Yəni Allah s.ə.q. və ayıdır, ki, kimin dəlbi varsa, kimin qəlbi varsa və diqqətlə qulaq asırsa, onun üçün böyük xeyr vardır Quran-kəndə. Ona görə oxumaq şüfaətdir, qadaşlar. Bu həmçinin aiddi, zikrə də aiddir. O vaxt ki, deysən La ilahe illallah, o vaxt deysən Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekbar və s. İnsan bunun başa düşüb, qəlbi ilə bununla olanda, hikqətli olanda, mənələr dərk edəndə, onda xeyir yürür. O cəl bilir insanı xeyir işlərə və xətalardan uzaq salır. O kəlmələrdən hansı ki müsəlmanlar o kəlməni çox işədirlər cümləni. Və cümlə də üç faydalarla çoxdur. O da o kəlmə də Bismillahir Rahmanir Rahimdir. Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. baxmayaraq çoxumuz deyir və çox müsəlmanlar bunu işlədir. Lakin bunda da laf faydalardan ola bilsin çox sıqafıdır. Ən birinci faydalanma bu kəlmənin, bu cümlənin Rahim burada müsəlman tohidi izhar edir özündə. Yəni, bu kəlmədə tohid var. Tohid, yəni, heç Allahlıq. Hər bir müsəlman bir əməli başlayanda bunu deyir və öz müsəlmançılığın izharı deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Və bu, tohid, bu, bu cümlədə tohidin üç qismi də var. Yəni, rububiyyə, hans ki, birinci qismidir, uluhiyyə, və atma-i rəsifət. Hələ Bismillahirrahmanirrahim qindədir. O vaxt ki, çünki Müsləman deyəndə ki, Bismillah Allah subhanətələ adın çəkir və bilir ki, hər şey o əlindədir. Bir işi başlayanda da, bir iş ki, onsuz da, Allah s.ə.və nəyazıb odur. Ruzu ona elindədir. Xəlqləyən odur. Yaşadan odur. Hər bir xeyr və zələr ona elindədir. Bu hələ rübubiyyə tavhididir. Rübubiyyə. O vaxtıysən vismi Allahın adı çıxandan sonra Osa tərhal, Allah s.ə.q. əzmətli al gəlir, misəlman azun güzəldir, deyirsən ki, bismi Allahın adı ilə başlayan, bismi Allahın adı ilə başlayan, bu da da uluhiyyədir. Yəni, hər bir misəlman başlayanda, hər bir əməli Allahın adı ilə başlamalıdır. Bu da uluhiyyədir, bismilləh. Və sonra, o asma ilə sifət gəlir. Ar-Rahman, ar Və həmsə də Allah filçinə Allah Subhanahu rəhmətəti var. Başlayandır. Fikrlərdən ulul rububiyya, uluhiyya və əsmay-ı Həmçinin qəsrəm kəlmə Allah. <coughs> həmçinin səhrlərindən bunu deyəndə burada həmçinin Müşriklərə müxarifliyi idxar olunur. Çünki müşriklər bir şey başlayanda və ya bəcə əməllər başlayanda onlar ilahların adını çəkirlər. Burada müşriklərə müxarif olmaq idxar olunur. Sən isə yox. Sən isə yox. Mən isə All Allahın adını başlayam. Şılan pirin yox. Şılan övlü adına yox. Şılan qərinin adına yox. Şılan bütün adına yox. Suan Kestlərin adına yox, Allah Suan Kestlərin adına. Burada müşriklərə müxalifli ithal olunur o cümlədə. Çünki bəzi hədislərdə gəlir, baxmayır, alimlər, biblər zəifdir, Bismillahirrahmanirrahim başlayanda, demək, ola ki, bəzi anlədir ki, hədislərin, edivayətlərin çox olmağı onun məzbul dərəcəsini çatdırır, yəni Həsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səhəni buyurub o əməl ki Bismillah başlayır, o əməl tam deyil. Yəni xeyraz olar və xayir bu kimi. He, ey besmə, ey besmə, dəmək, hələ eyb etməz dimək hələ vasıqna falan zikr etmək vacil olması da dimək yaxşıdır hər bir əməldə. Və həmçinin Bismillahirrahmanirrahim faydalanlar mühsələ müsələm Allah Bismillahirrahmanirrahim özündə həm tərqib və həm tərhibi cəminəyib. Yəni, həm Allah qorxsun, həm Allah tərqisin. Allah qorxsun, səhəm Allahın əminlərindən qoxmaq, nəhlərindən qoxmaq, tərhib isə tərqib isə rəhvətləndirməyib. Allah s.ə.və onun əmrləri səvməyik. Amma necə, necə çıxardaq bu tarixi bilən, tarixi bilən, tarixi bilən, Çünki o vaxtı müsəlman deyəndə Bismillah, Allah s.ə.və adını seçib, dərhal gözün düzəldir. Bilir ki, Allah s.ə.və görür, seçidir və günə aləsə, dəvası da var. Bu tərhibdir, şey, Qorxu. Qorxutmaq. Fəqət çinin tərhib tariq, tariq, də var. Rəğbətlendirmək. O da o vaxtı oxuyanda ki, Bismillah qorxu gələbinə gələndə Allah səhəmatliyi sonra gəlir tərhi tariq, tariq, Sonra oxuyur ki, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ki, bu artıq rəhbətləndir, məlkə ki, Allah s.ə.q. bağışlayandı. Ona görə sən əməl gör, Allah s.ə.q. bağışlayacaq. Salih əməllər gör, Allah s.ə.q. birinə on qət verəcək sənə. On qət bağışlayacaq. Bəhəm s.ə.q. Məhsələm məsələ, s.ə.q. Allah, <coughs> Bismillahirrahmanirrahim s.ə.q. həmçinin zəhrələrindən Bu cümlə ispat edir ki, e, bu cümlə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin göndərilməyin isbat Nedə Necə? Necə çıxardı bilərik o kəlmədən Besmele Çünki o vaxt Allah Subhanahu taala özündən xəbər verdi ki, Allahın adı ilə başda o Allah ki, Rəhman və Rəhimdir. Terə hav o beyəndə Rəsul sallallahu əleyhi və göndərilir ki, Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahdan ayrılmaq mümkün deyil. Çünki peyğəmbərləri, peyğəmbəri yollayıb sallallahu əleyhi və səlləm ki, onun dediklərini cəmaata çatdırasın. Orada həm Cəlin Rəhman və Rəhim də ki, Lə iləhə illallah var. Həmçinin Məhəmməd Rəsulullah da ordadır. Yani çünki Allah sözü məsi məbud kəliməsindəndir. Yəni ibadət ondan, yalnız ibadət ondan ona və ibadətə cəlil dişdılar. Amma peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hansı daxildir bu aya? Kimləyə? Həncə minəsəl məsəl məllar bismillahir rahmanir burda həncə müxaliflərin zərrət var. Qədərilərə və s. hansılar ki deyirlər ki İnsan öz əməllərinin özü xəlq Və ya deyirlər ki, Allah s.a. bir şey olmamışdan qabaq bilmir. Bismillahirrahmanirrahim də onlara rəd var. Çünki necə, necə? Çünki sən deyəndə ki, Bismillah, Allahın adına başlayıysan, burada ehtirafdır ki, kulun ehtirafı, onsuz da Allah nə nəyazıbı olacaq. Allah səhəməl, qayr istəyirsən, yarab, sən yönəl, çünki sən eləndə dər şey. Mənli bir şey yoktu yani, mən özüm eşləyəm, özüm zəyifəm. Qadiriləri, mükhalifəm, qədərlərdilər, yox, heç bir havacası yoxdur, Allah səhəmələnləməm. Yox. Burada cevabı var valla. Çünki, sen Allah'tan, Allah'a səhəməsən. Çünki hər şey o anındadır. Tabbele, Burada mühəliflərə, bizə təhlilə, zəval təhlilə red evet, var. Ona sənsən yönəldən. Bismillahirrahmanirrahim, sənsən yönəldən, yaradın. Səndir ilə başlayıram. Allah-u səhərə nə ettirxəl güləyir. Dolay ki, heç nə ihtiyacı yoxdur. Həmçinin bu kəlmənin faydalanından məsələ müsəlməllər əəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə e Allah səfaha ayaq çıxmaqdır, həmçinin Allah səfaha tərəqqi eləməkdir. Yəni bu kəlmə sənə öyrədir Allah səfaha bağlanmağı. Təbii ki, hər bir əməlində Bismillahir-Rahmanir-Rahim deyə başqa əməllər də Allah adına deyilir. Allah bagını adı deyilir. Bu elə bir müqəddimədir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Və həmçinin bu kəliməni deməklə, Allah s.a. nədir insan, tələkət umur və şeytandan onun vəs-vəsələni üçün istəyir. Allah s.a. bağlılırdır. Bu kəlimə Allah s.a. bağlıyır. Hələ ən birinci əməlin əvvəlində. Və həmçinin faydalanan qardaş da, qul öz acizliyin göstərir burada. Qul öz zəifliyin etiraflıyır. Bismillahir Rahmanir Rahim deyəndə Çünki sən hər bir şey başlayanda Allahı tərifsənsə, Allahın adına başlayırsansa, çünki bilirsən ki, ehtiadlısan, inşallah şey anədədir. Sən isə adi isən, zəifsən, Allahdan tərk edirsən və adizə etiraf edirsən. Bu nəyə gətirir? Cavabçallığa və təşəbbüldən uzaqsalır. Məncə, yoldaşlar Allah Subhanahu wa taala bu ayədə Quran kəndə bildirir ki: Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyyul hamid. Fatir surəsinin 15-ci ayə. Allah Subhanahu wa taala bu vəyidə vur ki: Ya ayyuhan ey insanlar antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyyul hamid. Siz Allaha muhtaçsınız. Allah isə muhtaç deyil. Allah s.ələyə işləyə məhdaq deyil. Bəqin siz Allah məhdaqsız. O, şükürə layiqdir. Şükürlər tam sona aiddir. Və başqa əliyə bulur ki, اِنَّ اللٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ بُلْقُوَّةِ الْمَكِينِ Əbzariyyət surət 58-ci ayə. Bu ayədə də Allah s.ələyə bildirir ki, özəl tənətliyini bildirir. Və bildirir ki, şüksəsiz ki, ruzu verən də, qüvvət sahibi də, yenilməz də, olan da ancaq Allahdir. Allahdan gelirse, anca zəifdir. Bax, bu, bəzi faydalar idi, qardaşlar. Bismillahirrahmanirrahimdən. Təbii ki, biz çox faydalar toxunmadık, ələmin bunun əhkəmlərdən və s. Ənə, məqsəd odur ki, hər bir müsəlman bu kəlmə deyəndə fikirləşsin və çalışsın ki, bu kəlmə ona fayda versin. Və əməlinə də bu kəlmə başa düşsə, əməli də bərəkətli olacay, düz olacay və bucə şeytanlar və onun vəpsifələrindən və xətalardan uzaq düşməyə səbəb ola bilər. Və təsərrürlə bu elə bir şey narahmadır. Və təsərrür Qurani kənməmişəm. Qurani kənmə. Hərəm bismillahir-rahmanir-rahimdə görnərlə faydaları var. Sizlərlə bəzilərə toxunduq. Allah Subhanahu bizə Qurani oxuyub düzgün başa düşənlərdən etsin. Allah Subhanahu bizi şeytanın vəpsifələrindən Allah səfirin müsalmalara kömək olsun. Allah Subhanahu taala məscidlərinizi olsun. Allah Subhanahu taala abı kilməsinə onun çıxmasına yardım kömək ol. Və kimlər ki mane olur, yarov onları ələ cəzalandır ki, başqalarına dərs olsun. A qul hazə vəstəfirullah və lakum və li s min kulli zəmbəstəqfiruhu. İnnahu huval gəfurur rahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. وصلى اللهم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذرك لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تفعلون واقم الصلاه الله <تصفيق>